Lehenengo unitatea A, sare sozialak bat. Kaixo, nor Ni Martin naiz. Zu blogean idazten ari zara? Bai, blogean idazten ari naiz? Eta atrebentzia handia ezpa da buruzko bloga da. Kirolari buruzko bloga. Kirolaria naiz, eta kirola egiteko aholkuei buruz idazten dut. Mila esker.